Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ولا اما بعد اليوم ان يطلب تنتاج عين ثلاثه ذو هريميه وعباده الحياه نذو نيفراض hikiran na tamattu katika aina hizi tatu iliyojifesi iliyosahali ni al-tamattu na ndio tutakieleza na kuifafanua katika hutuba yetu hii leo na tamattu ni kushirinia kwa nia ya humra nahtia lakini baina yao kuwe kuna kipumziko time out ilio katika ile hali ya ihraam katika hadithi ambayo ni mutafaquna alay ya namna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliboteleza ibada ya umra na hajj hadithi hii yasiluliwa na ibn umar radhiallahu anhuma asema kana nazuru muhammad sallallahu alayhi wasallam fil hajj au umra awama yaqdam sa'a salatata atwaf bwana sallam jambo la anuridi anza katika manasikil haji walomra ni at Na hii tawafu ya kwanza ambao ni tawaful qudumi umeanza wewe baada kutoka kwenu na kuja katika maeneo matukufu katika hii tawafu kulikuwa na jumla tawafu ni mara saba pa mizoni mwa Kaaba saa salata akhwafin wamsha arbaata bwana mtume swala hakika za mwendo katika tawafu tatini arambu au khabta tena kwa hatua fupi za karibu Wamasha mashaa zile nne zilosalia atembea hakipofu kama kawaida kwa mwendo wa kawaida hikma na siri ya kuzunguka kwetu haula dabba tena mzunguko anti clockwise saa zozuktabili leo itaanza kuanzia haja al-asl ukakumbuka kinyume na mwendo wa saa ishara kuwa maisha yetu iambanani ya mzumbuko wa sheria ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kull al-'alam aya 162 asema kulina salati na nusuki wa mahaya na mamati lillahi rabbil alamin hakika ya sala za Kutinda kwangu uhai wangu kufa kwangu ni kwa ajili ya nani mwenyezi Mola mlezi wa Mungu wangu kwa kila ukizunguka katika akili yako elewa na ufahamu kuwa mzunguko wa maisha ya mipaka ya sheria na adabu zake na hatami zake mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Ibn Hibban kutoka Ibn Abbas radhiallahu Al-tawafu hawla al-bayti mithlu salati kutufu Kwa mbizoni mwa al-ka'ba yake ni kama hukmu ya swala nyumba hile tukufu badala ya tusisi sisi hapa tuswali swala ya kuamkua msiti tahiyatul masir kule ni al-tawaf yake ni kama hukmu ya swala katika tahara إلا أنكم تتكلمون فيه ليس بقني ممرمسيوا ketika tawafu kuzunguza tafauti na sala sala hurusi kuzunguza kuzunguza salatun batilika basi fama nitakalla fihi fala yatakallamanna illa bkhair yule ambay atakay zungun bas azunguze illa lile lkhair le waskitisha kuingia kuwe juu kwa sisi kushuhi na ikhlasi katika ibada zetu mti mtofu apige selfie ajirikoni na azungumie na mimi mtofu na mwingine mtapokuwa mwingine shika nipige wini aiwe pamoja nao ikiwa siri ndani Umuende wewe kwa nafsi yako kuitajasa na kufaidika au umkuendea kingine. Ripota wewe sasa. Twenda kimwili roho concentration haiko. ni kama swala. Lazi, mtu au ama kwa wanawake walio na ada zao mwanamke ana ada ya kila mwezi kupata damu akipata hasa hafungi swala halipi, somo nalipa akienda kule pia sheria imemjali imemwangalia ya hali yake hadith ambayo ni mutafakuna alaye inasimuliwa na bibi Aisha radhiallahu anha baada kumtaadamu yake bi Aisha ka wadamu sabo wanawake waumini pia wana haramza wana haramu ya ibada aona damu hii itamkatizia napaka leo wanawake wengine uduka sindano ya kuzuria nini Kutokwa na damu wao pia na haramu ya, ya ibada Ndugu wa sala makutunza akama fa inna dhalika shay'un kataba Allahu ala banati Adam Hili ni jambo mwa Mwenyezi Mungu kimahubile Amewahubilia nalo maningi wa Adam bimaana wanawake wa binadamu Haya ni mahubile wesu kiyekuka Sasa bwana mtapata damu yake ujumbe sana makamwambie fa faali ma yaf'alul hajj ghayra an la tatufi bil bayti hatta taqdur fanya kilatik atakunamina takun ta'rafa tabu shamare lakini tutufu aghzuni kosabu tutufu lazima huwa hukmu yake ni kama hukmu ya sala pia lazima Tunieleza ikraramu kwa mwanamume ni shuka mbili izhar na ridar ile ya juu mwanamke hajisiri ila uso na mitengene mbili nguo ya sara hadithi ambayo ni mutafaka na aliy ana bibakar anhu katika mwaka ambao mw, mtume alichagua aliyekuwa kiongozi wa hija hii haji ina kiongozi mtume mwaka huo hapo ndio alimwakilisha baadaye khalifa leo hii Yazid bin Ziki kiongozi mkuu Muhammad bin Salman ameeru usukunsafla ningo katika inu kusaf Mwaka huo mtume alimwakilisha na Bakra Siddika tangaze wala yakufanna bi baiti hurian mambizoni kubanzoni wa yoyote abaye yuko uchi katika zamani zao mia bilia jamii ya mtufunini kufree do mnawatoshia leo ni wanawake wa hipsterland hipster land hijabu wasibaye hijab haiyo maendeleo ya mwanamke kujikisha hadhi kuwa kama hayawani kumpokonye ni ya hijabu vazi la heshima Kianza toa utaanza kwenye pembe iliyo na ubusu, itiwa Hajar al Uzuri kugusu ikiwa hakuna zahma Ukishindwa utashiria kisha uanze kuanzia Hajar mpaka ureke 1 2 3 4 mpaka 7 katika hadithi ambayo ni mutafakuna kutoka Umar anhu asema lam ara an nabia sallallahu alaihi wasallam yastami min albayt illa alrubnayni alyamaniyyaini sema sijamona mtunus sallallahu atishika kwa mkono au kuashiria ila ruknini mbili hizi za Yamani ni minumuo ya Hajarul Aswad na ruknul Yamani ile ambayo kabla ya Hajaru pembe mbili pembe ya Hajarul Aswad iliyo maarufu ile ambayo kabla yake ruknul Yamani ama zile mbili nyingine zaitwa Ash-Shamaini anasema ukipata wasa utagusu lakini usivuvi mahujaji na ndugu za muislamu hadithi iliopokewa na ahmad tuase na umar bin khattab radhiallahu anhu kuntumat man amani zipigia mwambia ya umar inka rajulun qawiun ewe umar hakika wewe ni mtu mwenye nguvu banda gizi na kibanda si hapo usichomotombo eh una via dhidi na vitu vya mafuko tumna kuzusan amwambie la tuzahim ala alhajar fatuzi al-da'ifa kikumbo katika guso hal ya ruksi ukamuri yule dhaifu na mnyonge in wajad khalwatan fastalimhu wa illa fa halli pata nafasi shika kwa mbali katika fundufu kuna kitu kilitwa al-istiwa hadithi iliyomkewa na atrimidhi aniyala Asema anna Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam tawafa bil bayti muttabian. I istibaa'i minni. Sharh yaki hadithina al-muwati'a, iliopokewa na Abu Daud kutoka Ibn Abbas radhiallahu anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ashabahu i'tamaru Tumwasalimu na mahsaba zake walitia nia ya ihrawamu kutoka aljiwarana hii ni ya umra ya qada faramalu bi bayti wakafanya arramu hawla albayti katika tawafu kudumi katika tawafu tatu za kwanza na unkasema hatawafu kwa mwenendo wa haraka kana kwamba wafanya juki hikma yake ni nini hii ni mara ya kwanza mtundosana na habazati baada ya kugua Kutufu wakawa mahuraishi wasengenya kuangalia homa na hali ya hewa mbaya ya Madina ya Yathrib imewafanya wadhaifu walikuwa mabaka wa qurayshi wa kwa qurayshi wao kwa uzuri wa ardhi yao kwa siha yake kisha wakakaa wakawa mgoja kuangalia mtume aliposikia akaambia masahaba zake wafanye aramlu kutoa kashangaa ah wako, wako sasalam, na nguvu wako strong ndio mtume swallam faramanu na masahaba zake bi baiti salasa وجعلوا ارديتهم تحت اضابعهم امط جمع يعني ثم تظفوا على عاتقه اليسرى الى احرام ليعم يكفطشوا بحطين ككابوا تمنوا واكليا كشاءكا وهو قديا مندبا لاشطو وكتذفو ile ya njoo itishapo chini au yeye kwa juu baada ya kutufu na ni muhimu katika tawafu hasa katika الiamani, na haja manu. rabbana hasana, hasana al al katika section. ukimaliza atawaf, ودفعل لي ركعتين نيمه مقام ابراهيم امكيه مسلم ان جبريل رضي الله عنه قالtune sallallahu alayhi wa sallam حين قديم مكة طاف بالبيت سبعا واتى المقام فقرأ واتخذ من مقام ابراهيم مصلى فصلى خلف المقام kwa mjumbe rehema amani zifikie alipokuja Mecca baada tawafu alhudumi aka swali nyuma ya makamu Ibrahim baada kusoma aya 125 wattakidu min maqami Ibrahim musalla hapa kwa swali wa rak'ah hafifu raka ya kusoma rak'a ya pili sunna usoba qul ahad kisha kuna as-sa'i safa wal marwa munyezimu subhanahu wa ta'ala katika sura al-baqara aya ya 158 sema inna safa wal marwata sha'airillah kwa man hajj albayt wal umrah fala jumah alayhi an yatawaf bihima sai wa kuanza ayati kutoka safa mpaka mbili tatu nne tano saba katika hadithi iliyopokea na ahmad binti shaida akasema akhbaratni bint abi tujara annaha sami'at rasul allah sallallahu alaihi wasallam yaqul is'au fa inna allah kataba alaykum sa'ya fany is'i hakika munyizimu subhanahu wa ta'ala amewa andikia kufanya sa'y bayna safa wal marwa kuna al-habab na mbio Kupigia matuta kadri ya zile taambili Unapofika kwenye bonde chini utafanya al-habab hizi ni suna kisha utafunwa maji ya zamzam na maji ya zamzam tunapokunywa tunuilee na tutie dua amepokea al -haki. kutoka kutoka ibn Abbas wa anhuma wa mtume rehma na amani zippia sema ma uzamzam lima shuriban fa in sharibtahu musta'izan a'azakallah a'azakallah wa in sharibtahu li yqta'a dhamak qata'ahu hi maji azzamzam ni kwa video Toamu, tunu turmi Washifau, shifa husukumi ni chakula pia na kipoza ya magonjwa mbalimbali mbali. kwa hivyo ukienda kule hakikisha kuwa umetumia fursa hii kimaliza sai utakata nyele utapunguza nyele utakuwa wewe umeingia katika fursa ya kuanza kutoa ngozao ku, ukingoja tareenani anaba ni yaumut tawriya ikifika tareenani dhulhijja utakuwa amina almaghitu bimina albukia tirmidhi kutokae blaasi radhiallahu anhuma kwamtume yanahamani zipie salla bimina adh-dhuhra wal-asr wal-maghrib wal-isha kwa so, zohuri alasiri magharibi ishali na alfajr baadaye ndio akenda arafa ile tarehe nane dhulhijja kamaaunguka sura pili inakuwa ni, ni tarehe tisa nao ni siku ya arafa tarehe tisa kama ulivyosema ni siku ya arafa na arafa ni guzo muhimu katika gunzo za ibada ya hija amepokea thilimi anaperahman bin ammar kumtu merehmane amani zifikie amara munadi fanada alhajju arafa jumu sallam alimtumma mlinganizi kulingania nao heyo wakati wa hija kuambia watu kwa hija ni arafa ndio muhimu katika nguzo Zahija na hujaji lazima atuke ya mipaka ya eneo la Arafah Hadithi iliyopokea na Muslim an Jabi rahman amani zippia sema waftuha huna wa Arafah kulha mawtif Buna, mjumis, asallam, alisimama kisimamo cha arafa sema arafa nzima muhimu ni kuendani ya boundary ya eneo la arafa jua likupwa Mahujaji ni kuanza safari mpaka Muzdalifah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura Al-Baqarah aya ya 168 asema fa idha afttu min arafat fadhkuru allaha inda al-mash'ar al-haram huko nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam alikusanya swala ya magharibi na isha kama ilivyotokea al-bukhari kutoka ibn umar radhiyallahu anhu asma sallallahu alayhi al kumbabauka ama alfajiri yake ninakuwa ni alfajiri ya tarehe kumi utoka baada ya kuokota miji 7 kwenda kupiga jamratul aqaba zile nguzo ama pila ile pila iliyo na huko kupiga mawe ni Ramzi ni symbolic Hayuko Shekwani pale ni symbolic gesture kwa mimi na kukataa we sheitani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surah Al-Fatiha asema inna shaytana laqum aduwwun fatakhithuuhu aduwwa inma hakika ni basi mtukulieni kama aduhi, si kama rafiki akushauri apo uingie kwenye maasia na wao wafuata wafuata advice ya nani ajui aliyokula kiapo kuwa atamtia adam na izo shake motoni kwa ule kondiga mawe ni kumkataa hii inakuwa ni tarehe 9 inshallah nguende tupao hai na uzima tutaendelea juma lijalo pale tupokoma na Mwenyezi Mungu Subhanahu taala ajalie alladhina istami'una alqawla fatabiuna ahsana na tuna shida Mwenyezi Mungu atatushida zao walio madeni mkoanishe kuyalipa walio wagonjwa mkoapeshifa walio kufa mkoarehimu wa rabbana taqabbal minna innaka antas-sami'ul 'alim wa tub 'alaina mawlana innaka at-tawwabur rahim wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa